Ден след отбелязването на 80-та годишнина от освобождаването на лагера на смъртта Аушвиц и в седмицата, в която Европа и целия свят отдава почит на жертвите на Холокоста, излиза наяве първото изобщо издание на български язик на една от най-важните творби в новата история на съвременната литература «Маус» на американския писател и художник Арт Спигелман. Добър ден, казвам на Дани Радичков. Добър ден. Чувате го обикновено през януари, защото това е най-радичковият месец, но сега в едно по-различно амплоа, като човека, който ще ни представи Арт Спигелман и Маус, какво представлява всъщност този графичен роман? Един жанр, който като и остава по-малко познат за широката българска публичност? Мога да, да разделя отговора си на две. Първо да кажа за мен какво означава и за мен означава едно от най големите произведения на изкуствата, с които съм се сблъсквал в съзнателния ми живот, тъй като това е книга, в крайна сметка, която прочетох преди 20 години и, общо за тези 20 години, които са минали от прочета, аз не съм спрял да я срещам по целия свят, където и да съм ходил, във всяка една книжарница, във всеки един град, с който има голяма книжарница, Маос Нар Спигелман е едно заглавие, което винаги седи на централно място. И това е много интересно за което, която и да е книга, тъй като тя не е нова. Тя е излезена преди около 30-ти на години, 40 даже, ако не се лъжа. Първият том, мисля, че е към края на 70-те години. Наградена а... с пулицар, основополагаща история в сферата на графичния роман и заобщо синоним вето... на графичен роман. Общо образ... заето... Така, втората част от отговора ми, какво е това нещо, е най-кратко казано за света на литературата и света въобще на а, изобразителното изкуство, на комикс и така нататък. Това е една революция, това е абсолютна революция, тъй като този човек отваря пътя а, и създава един тотално нов стил в а, разказа, свързан с някакви картинки. Ако не се лъжа заради именно Artspeed Human и Maus, въобще е нужно да се въведе нов термин, който трябва да нацелява Скочи комикса, тъй като комикса вече не е достатъчно стилна дума, не е достатъчно точна дума, за да изобрази това, което той е направил и заради неговата творба вече се въвежда чисто нов термин, който е графичен роман и още повече той дава началото на една от най-мощните традиции в този стил. но Естествено, бих вметнал само, че малко съм толкова повече от графичен роман. Просто няма да ни стигнат 18 предавания, за да говорим. Но той започва и традицията, която е изключително важна а, при автори, които посягат към а, този формат на разказване. И това е а, документалния графичен роман, графичния роман свързан с мемуари и графичния роман свързан по някакъв начин с исторически събития. Интересното е, че в тази сфера има множество такива написани, като има за Босна и Херцеговина, има за Газа, има за големи такива а, събития и а, големи събития свързани с а, война. Маус, а всъщност първата част е от заглава на Баща ми кърви история. А, каква е това е една лична история, историята е на едно, самия това е, това е едно от най-пократителните неща въобще за това произведение, тъй като а, той е и, а, освен че е универсално, огромно, всеки един човек може да го прочете. той е и страшно личен разказ, тъй като автора а, на Маус, Арт Спигълман, а, наистина отива при баща си, с когото не е говорил о продължение на 20 години, поради множество причини, да кажем просто живота, и а, отива при него и оказва «Татко ти никога не си ми разказал за Аушвиц». Заедно те започват един безкрайно дълъг разговор, който свързва цялата ми семейна история, всичко, което е свързано с тях, корените на този човек и нещо, което за мен до ден днешно става абсолютно невероятно и необяснимо, е Фактическата история на главния герой, която е извадена като от художествен филм. Такива неща да му се случват, за да може такива малки съвпадения му се случват, които спасяват живота му в ада на земята общето, за да може той да избяга, да излезе, но естествено там може би излиза променен. Защо маус? Маус на английски означава мишка? А, защо са мишки или защо заглавието защо е такова. Защо заглавието е такова, заглавието защо оставихте как... за... заглавието... непрев... непревъдлини. няма как да е друго. Преводачът е Владимир Полеганов. А, мисля, че даже имахме възможно най краткия разговор за това нещо, защото и двамата сме убедени. Това е заглавието, с което а, книгата е известна в цял свят. А, това е като една емблема и просто няма никакъв начин това да бъде променена. А, става дума за Една човешка история, разказана обаче зад а, тези стилизирани, графично стилизирани а, комиксови герои, в които обаче няма нищо, няма нищо смешно, нито пък подценяващо, но всъщност ние виждаме, виждаме а, човешка история с лицата на, на, на, на тези малки животинки. Как това ни говори за онова страшно време, в което имаше толкова сериозно подценяване на човешкото качество на една група хора? Това е една от най-огромните метафори в книгата, за която аз не мога да се наема да говоря, но общо, за автора решава да изобрази абсолютно всички а, държави, а, участвали в Втората световна война, големите държави, а, с различен а, животински вид а, така а, германците са котки, а, американците са кучета и така нататък. Но това е едно от най-големите неща в книгата, като а, Една от най-големите стъпки, един от най-големите скоци, чисто художествени, които Пигама успява да направи, е, че всъщност във втората част на книгата неговия герой, който до сега е бил а, като мишка, а, се появява като човек с маската на мишка. Тоест, книгата прави едни невероятни лупинги и, и, и по такъв начин, задълбава, че просто е невъзможно да разкаже всичко за жалост. Втората част на Маос се озаглавана. Тук започнаха мъките ми и на практика тя ни пренася от армейските бараки. И в Аушвиц, в бунгалата, в планината Кацкил. Тя непрестанно скача книгата, тъй като и това е също нещо огромно, което автора прави. Тя непрестанно се мутае между настоящето на автора и неговия баща и миналото на неговия баща и историята на Втората вина, като втората книга вече малко повече задълбава в фактическите преживявания на главния герой в Аушвиц. Дани Радичков, травмата на предишното поколение, оказва ли се травма и на следващото? Травмата на бащата, травмата преживяна от бащата, оказва ли се травма и на сина, и на бъдещите поколения? Това е една друга абсолютно огромна точка на книгата, която обжето прави и трудън Арт Спигълман, толкова значим, и самия него, и нещата, които той пише, са толкова значими. Именно защото се оказва, че той е един от първите хора, който успява най-точно да артикулира в художествена литература какво означава травмата да прекоси стояната между няколко поколения. Тоест, неговата теза остава такава. Не само преките участници в едно ужасяващо събитие стават жертви, но събития от а, а, такава величина а, толкова ужасно, а, то всъщност продължава да отеква а, и да създава болка и да напомня за себе си по един ужасяващ начин и в следващите поколения. Вчера в деня на почет към жертвите на Холокоста говорихме с писателката Лея Коен а, и за жеста на мъски, за нормализацията на как да кажа, оправданието на нацизма, което виждаме да се носи от определени крайно десни а, политически сили. А, също равен с това много осложнена ситуация в Близкия изток, хуманитарната катастрофа, драмата в Газа. Според вас по-трудно ли се отстоява хуманността и противопоставянето на тези античовешки а, политики от времето на Третия Рейх именно днес? В, в, в, в, никакъв, в никакъв случай не се устоя по-трудно хуманността, тъй като а, моето мнение е, че всъщност а, хората, които разсъждават трезво и разсъждават човеколюбиво и искат да бъдат заедно, за да могат да градат, а не да разрушават, всъщност са е много повече. Благодаря, Дани Радичков. На 4 февруари ще бъде представянето на графичния роман от две части «Маус. История». Тук ще цитирам Умберто Еко. «История и от мъка, хумор и неволите на ежедневието. И крайна цитата и от спомена за едно гигантско престъпление – Холокоста. Благодаря ви, че бяхте с нас.